У цьому він переконався сьогодні на тренуванні, його взагалі ніщо не може вразити: задати шкоди, збити з пантелику. Він готовий до будь-яких випробовувань. Вони усі ще дізнаються, на що здатний Дмитро Стороженко. Золота медаль у школі йому майже гарантована. До інституту він вступить без проблем і закінчить. А потім подивимося, хто чого вартий. Дорога перша. «У кожної людини є свій запас міцності. Не те, що у людини, у кожної речі. Одна може витримувати великі навантаження, різкі зміни температур, може навіть упасти з висоти і не розбитися. А інша – ніжна, крихка, мухни на неї необережно і розсиплеться. Саме такою виглядала і Валя. Порцелянове личко змушували домальовувати в уяві і порцелянове тіличко, таке ж крихке і ніжне. Лише сама Валентина знала – що виготовлена з якогось невідомого в природі і незнаного технікою вогнетривкого удару опірного морозосійкого в тому неподолального матеріалу. Щастя, що вчені та інженери про цей феномен поки що не довідалися. Інакше вони б уже валюху упіймали, заживо анатомували, розглянули під мікроскопом кожен м'яз та жилочку, кожну кісточку і нерв, щоб визначити, який такий невідомий науці мікроелемент надає її порцеляновому тіличку оцієї, коли непробивної та в тому нездоланної міцності. А якби знайшли і визначили склад, то з цієї речовини виготовляли б найтонший і найміцніший, тонший та міцніший навіть закевлар, захисний шар, яким покривали б шпигунів перед особливо важливими завданнями, космонавтів перед польотом. Каскадерів перед небезпечними зйомками. Отак, розмірковуючи, Валя долала останні метри вулицями рідного Тернополя. Вдало прошмигнула на зелене гуською аркою під залізничним мостом. Потім перелічила колесами опеля незвично до такої дороги кожен кам'янець старовинної бруківки на Галицький. А далі вже сучасними широкими вулицями вирвалася на вільну цієї пори вулицю Торнавську, а потім Київську. Ще трохи, — вмовляла Свій невідомий науці матеріал, який вже сигналізував про межу власної опірності. Ще трохи потерпи, ми майже вдома. От він і її дім, по справжньому її, от стоянка для автомобілів навпроти будинку. Саме цей фактор і схилив її до того, щоб придбати квартиру саме тут, в цьому віддаленому від центру районі. Втім близько чи далеко вирішують не метри, а транспорту Валентини завжди під рукою. Знайомий хлопчина чергової автостоянки, мабуть, не спав іще цієї пізньої пори, бо вискочив зі свого вагончика і ще до того, як Валентина встигла просигналити. «З поверненням, пані Валю, ваша вісімдесяточка за вами сумує. А ви її братика привезли?» Хлопчина був частково у курсі її справ. «Машина не гаманець, до кишені не сховаєш. Доводиться залишати на стоянці». От хлопці й знають про її бізнес. І не тільки знають, а й іноді допомагають знайти покупця. «Опель, мов нова купійчина, маєте покупця?» «Чи сказати словечко добрим людям?» «Дякую, не треба. Ця машина на замовлення. І недорозмов мені зараз стомилася. Куди ставити?» «Поруч із вашої місце». Валя акуратно, вписавши до сантиметра, поставила нове авто поруч зі своєї Ауді. Для годиця поторсала заклямку дверцят, зазирнула в салон, перевірила сигналізацію. Аудіо відгукнулася приємним ніжним агу. Хлопчина допоміг витягнути з багажника сумку, доніс добрами стоянки. Вибачте, далі не можу. Нічого, я сама. Валентина рвучко завдала на плече важкеньку сумку і аж тепер відчула, що ноги її ледве тримають. Перебрела широку дорогу вірнула під арку, що пропускала мешканців на подвір'я, збудованого літерою «П» будинку. Основне місце, в її думках, посідало зараз єдине бажання – наказ. Нехай працює ліфт, хай він працює, бо на сьомий поверх її порцелянові ніжки не винесуть, ані порцелянового тілечка, ані цієї до біса важкої сумки. І ліфт, хронічно несправний, умить полагодився і виніс її на сьомий щасливий поверх, і зупинився саме навпроти дверей, і з двічі щасливим номером сім-сім.